Där. Stå på tå där. Jag tror vi är igång nu. Grejen är att jag har inte den här rutan framför mig. Det, jo, nu, nu är allting som det ska. Ja, Gött. Nu rullar bandet. Hur är läget? Det är jättebra. Får jag väl ändå säga. Ja, Gött. Vad um, jag? Känner sig det där? Det har varit jävligt skönt att få vara lite ledig nu. Alltså, det känns att man har typ inte varit ledig på ett år. Typ. Mm. Ändå säga. Det hade varit jävligt kutt med ett par veckor semester, men jag, jag blir för snål sen då. Jag skulle ju säkert kunna vara ledig lite, men då får jag inga pengar för de dagarna, så då blir jag snål. Jag kan ja, lika gärna vänta, känner jag. Jag hade också varit snål i det här läget. Ja. Oh. Jag känner att det hade varit lite gött med vardag, men jag klagar inte. Verkligen inte. Mm. Men, men jag kan sakna vardagslunken lite nu. Jag börjar bli alldeles för såsig i huvudet. Ja, ja okej. Okay. Men, men, ja, ja. men hur när börjar du? 11 augusti. Ja, okej. Okay. Det är två veckor då som du sa. Ja. ja. Nice. Ja, det ska faktiskt bli jävligt gött. Mm. Men ja, jag kan fatta det också att. Uh, det blir skönt med vardag, det brukar man tycka när man kommer har ha varit ledigt tag. Sådär. Mm. Ja, det är inte så att jag klättrar på väggarna eller sådär som folk brukar påstå att de gör. Så, så illa är det inte. Nej ju folk efter två dagar. Sen, sen blir jag jävligt rastlös av att vara ledig länge men den här gången så som jag var, var så jävla slut i huvudet där när jag gick på ledighet så nu börjar jag få lite energi tillbaks. Mm. Gött för dig. Mm. Mm. Men ja, det var ett tag sedan vi spelade in och det är ju för att ja. det är semestertider man drar iväg på grejer och, och så vidare och så vidare. Så, så, så är det bara. Mm. Och förra veckan var jag i Åre. Ja. Det är jävla härligt resmål mitt i sommaren. Jag det trodde är knappt är att det gick att åka dit då. Men du skickade några bilder och det såg ju för jävla nice ut alltså. Episka ja. vyer så att säga. Ja men verkligen, det är fint där på sommaren. Mm. Eh, sen lyckades vi ju pricka in det så jävla bra att vi åkte när det var värmebölja i hela Norrland. Det vill säga den övre halvan av Sverige. Ja. Så när det var typ 27 grader ute då kände jag att ah, nu är det svalt. Nu svettas jag bara 10 liter i minuten. Ja. Oh, oh. Men det var, det, var, äh, det var trevligt som fan. Sen märker man ju att hotellen där uppe kring eh, som för övrigt var kanon, det är inte det jag menar. Eh, men de är ju också anpassade kanske för vintergäster så det finns ju ingen termostat. Nej. <laughs> så det var ju jävulst varmt inne på hotellrummet. Mm. Oh, fy fan, jag kan tänka mig det. Det var lyxigt som tusan, så att det var ju gött. Men eh, fan var varmt det blev när man skulle sova. Ja, det kan jag tänka mig. Så det var jävligt gött när vi åkte ner till... Eh, jag, jag, jag vet inte fan vart vi var någonstans. Jag är så, <laughs> så så, så upp. I Dalarna någonstans i alla fall. På ett mm. jättetjusigt eh, eh, ställe. Där hade de en termostat och tänkte åh, nu ska jag bara vrida ner den här tills jag fryser. Det var gott Ja, det förstår jag. jag aldrig sovit så gott i hela mitt liv. Jag den natten. <laughs> ja, ja klart Men det var härligt. Och ja, episka vyer, vattenfall med regnbågar och fan vet vad. Det var som en som ett Power Metal cd omslag <laughs> Ja, nu skulle ju ta något där och starta ett nytt band. Ja, fast -projekt. Jävligt, med Jävligt svårt. trycker det på vinyl och med en, ena sidan power metal och den andra sidan black metal. Och ja, du satt cool. ett nattfoto på samma ställe så. Ja, det hade varit kul. Ja, jag hade det nog. Ja, men det, det är väl en idé. Nej, mm. så det var gött att få komma iväg lite och sen tycker jag också att det är få saker som är så gött som att komma hem när man har varit borta en, en jo, längre tid. Absolut. Och man får sova i sin egen säng. Och, ja, det är jävla nice. Spela lite tv-spel. och Ej, det, det är sjukt mysigt. Mm. Jag tycker alltså att du har plingat in lite på uh, online på din Switch ändå, även när du har varit ute och åkt, ska jag säga. Ja, oj. Oh ja, herregud. Mm. Switch har spelat som en idiot när jag har haft möjlighet. Mm. Men det kanske är där vi börjar då. Det är att jag har ju kört igenom ett gäng spel sen vi snackade sist och du har ju framförallt kört igenom grejer. Jag vill gärna höra lite om dina upplevelser faktiskt. Uh, ja, nu kanske jag tappar tråden här lite. Uh, redan innan jag har börjat prata. Det är väl första gången någon gör det. Men menar du den gamla klassiken som jag har spelat igenom för första gången på flera år? Ja, jag avbröt i förut för att jag sa den. För får du ta i podden. <laughs> jo, uh, det var förra fredagen som jag... Uh, fick ett litet ryck skulle man kunna säga. Det var redan relativt sen på kvällen och så man, Fan, jag blir lite trött på Donkey Kong Bananza nu. Känner mm. jag be behöver något annat och så tänkte jag äh, återkommer till det här längre fram då. Äh, Robocop Rogue City. Vill jag sitta vid datorn nu och panga lite. Nej, det vill jag inte heller. Börja bläddra bland Super Nintendo-spelen på switchen då och ser A Link to the Past. Fan, kanske är det redan typ tio år sedan. Är det inte dags igen? Och så satte jag mig ner och tänkte så här. Eftersom det är så sent så kanske jag bara tar mig ur första där och lämnar sällan i klostret där. Mm. Det gick. Ta mig fan inte att sluta. <laughs> det var så jävla roligt igen. Och det jag bara kände. Fan vad bra det här är alltså. Så det slutade med att jag körde ju uh, de tre templen i Ja, light world var hem där svärdet och körde två tempel till. Mm. Sen gick jag av mig och så blev det väldigt mycket senare än vad jag hade tänkt. Det gick faktiskt överraskande snabbt. Även om jag dör en del i det här spelet. Jag tyckte jag vet inte om det, har med, om det är lite delay eller något sånt. Jag tyckte jo. att kontrollen var lite sladdrig emellanåt. och det är något med emuleringen som stör lite kanske, jag vet inte. Men största sannolikhet är det. Sen vill jag ändå säga att emuleringen på Switch, nu finns säkert någon sån här emuleringsexpert som säger, nej det är inte alls det. Men det är typ en kanske till mellan en och tre frames delay. Det kan jag ändå tycka är helt okej. Okay. Mm. Jo, men alltså det, det var några gånger som jag dog när jag tyckte liksom. så att, Nej, det där gjorde jag inte fel. Utan jag träffade. Mm. Eh, så. Men, men, alltså framförallt så slås jag där redan där det börjar den där mörka natten när man kontaktar sig och man sen traskar igenom regnet där för att ta sig. Det. Alltså det är sån jävla magstämning redan från början. Ja, ja. Eh, och så musiken behöver man väl knappast nämna egentligen. Den är ju fantastisk, tror Jag tror att alla känner till redan. Ja. Men även den liksom, när man kliver ut och klossret första gången och det här ja, är det någon form av huvudtema för ett mainfilm dundrar igång första gången och just det här, ja, och bara springa runt och göra lite saker. Mm. Jag tycker så här, att det kan vara kul att springa och hoppa ner från avsatser i det där spelet. Typ. Jag tycker att det är lika magiskt varje gång som jag hör just den versionen av det efter att när man ändå kört första spelet då det är vadå, fem kanaler och det är liksom blippiga ljud och du kan bara spela en ton per kanal du kan inte spela ett akord på en kanal på de här gamla ljudenheterna, hur som helst och sen nästa generation konsoler och du spelar en uppföljare och så låter det som en hel jävla orkester istället. Ja, det är jävligt häftigt. Det är fan mäktigt alltså. Ja, det är väl egentligen helt obegripligt hur du kan få ut allt detta ljud ur denna gamla maskin. Mm. Uh. Ja klart, imponerande ljudkort och så vidare men den måste ju vara... Bra samplingar alltså, jag... med eh, liten bitrate men tillräckligt mycket för att det ska låta bra. Ja, men alltså, jag kanske inte tänkte på detta speciellt mycket när jag var liten men jag menar, när den nej, nej. kom det måste ju varit en enorm skillnad om man var nöjd med ja, om man hade en Nintendo eller vad man nu hade. Mm. ja, ja. svin stor skillnad. Det var, det var större skillnad på konsolgenerationer förut. Om du körde en 8-bit. Jo, det är klart att det spel var. En ser ju bra ut. Men jag tror inte att det är jättemånga som är födda på sent 90-tal och på 00-tal som skulle uppskatta det egentligen alls. Mm. Sen kom Super Nintendo. Det är ju en jävulsk skillnad från liksom Lego-klossar till liksom tecknad film mer eller mindre ja just och, och efter det kom inte ändå 64, då har vi dessutom 3D. Det är ett hopp. <går> Ja. Sen tycker jag att skillnaden egentligen blir mindre och mindre. Ja, men eh, inte egentligen. Utan det, det är väl kort och gott så. Mm. Att den blir mindre och mindre. Jag menar, jag gör med fan på Playstation 6. Eh, kommer och, de kommer kräva, liksom dundra på så med... Det är extra grafisk slull eller extra tracing och allt det där som många verkar vara intresserade av och så kommer den också kämpa om 60 fps. ja Det kommer alltid att landa där. Det är väl så, ska de välja just 4K så är det jävligt svårt att komma upp i. Det ser man ju, det är ju för fan för grafikort för 35 000 kronor. Vad är det, 1440 eller vad fan det heter som de flesta kör? Ja, det är väldigt, väldigt många som gör det och... Eh... Alternativt då att man väljer 4K och så kör med någon sån här eh, DS-LL heter det va? Den här uppskådningstekniken. Uh, som, jag har faktiskt har <laughs> ja, som jag faktiskt har använt i några spel, bland annat Wokong. Där det faktiskt fick ut lite extra frames då här och där. Mm. Um, så det är häftigt. Um, så den tekniken kommer väl bara bli bättre och bättre Nintendo Switch 2 använder ju sig av det också mm. och jag kan inte påstå att jag ser upp, upp upp upp det här är nog inte 4K den där texturen där, den är nog uppskalad <laughs> jag bryr mig visserligen viss om grafik till viss del ja. eh, men sådana små detaljer bryr jag mig nog inte jättemycket om så länge spelet är bra. Ja, nej. Det är klart att det är det allra, allra viktigaste. Um, och jag hoppas och tror att uh, om du som låt säga att du har vuxit upp med Fortnite eller vuxit upp med uh, spel av den här generationen så hoppas jag att du ska kunna ta dig an ett spel som Zelda eller Link to the Past ändå när du blir lite äldre och faktiskt tycka att det är bra och tycker att det ser snyggt ut. För det gör du ju. Mm. Um, Sen måste jag säga, det var väl några saker som jag inte riktigt kom ihåg, var fan hittade jag det här? Som jag faktiskt inte brydde mig om då, utan kände sig, Nej, men jag, jag har allt det jag behöver, jag springer och har i all ganon nu istället. Till exempel så fick jag bara tag på tre flaskor. Mm. Och jag vet att man går till någon snubbe i öknen någonstans så får den fjärde. Men vad fan är det han ska ha? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Eh, Smedens hus i den mörka världen. Där finns en kista. Den ska du ta ner till honom. Så öppnar han den. Ja, nah, okej. Okay. Mm. Ja, nej. Det kommer jag inte ihåg. Men jag visste att det var något med gubben där nere. Mm. Och så var det ju lite smågrejer som jag... Eh, såhär, nu vet jag inte riktigt hur man tar med dit. Jag vet att jag frågade dig. Mm. Och jag fick ju ett detaljerat svar på 15 sekunder. Så det spelar, så det kan du ta med fan. Du tar fröjten och åker dit, glöm inte den. De här två grejerna behöver hanteras, det kan du skita i. <laughs> det, är, det är efter alla timmars randomizer. Ja, jo, jag kan tänka mig det. Men det ska jag säga att det var väldigt, väldigt kul att spela igenom igen. Jag tror inte att det kommer ta så mycket som säkert tio år innan jag gör det ännu en gång. Mm. Men just det här att jag vet fan, om jag skulle palla randomizer, alltså, då är det väl så. Jag är, kan ju i så fall jag skulle nog behöva köra igenom spelet typ några helger i rad. <laughs> typ. Och bli bra på det. Inte bara var saker finns utan liksom bli bra på spelet på ett annat sätt. Mm. För jag, jag får erkänna att jag, jag tycker emellanåt det är en ganska skaplig utmaning det här spelet. Ändå. Det tycker jag. Det finns segment i vissa tempel som jag tycker är svåra. Mm. Där man kan tänka, man hade, nu hade jag ju lite minne av vissa saker men för alltså första gången när man ska springa runt i det då tror jag att jag hade dött ganska mycket i det här spelet och börjar börja om och så vidare. Så jag tycker faktiskt att det är ganska svårt. Så jag skulle behöva bli bättre på hur det funkar tror jag lära mig grunderna lite bättre. Nu tog mm. jag mig igenom det ändå men det är klart att ganska många temper fick jag se till att ha då, då brukar jag ta med mig en fe och två blåa drycker. Mm. Kände jag ändå att jag för jag pallar inte att jag ska dö här nu och få springa igenom allt det här igen. Så jag tar med lite såna grejer. Ja men fe har jag alltid i en kruka tycker jag det ser ut som. Ja. Och kan, ja, men om vi ser om man har fyra så är det en fe en röd dryck och två blåa ja eller tre blå om man känner sig mm. ja, det är, jag vill ju ha en fe ifall jag skulle råka dö liksom. ja, så. Ja, men det ska man väl alltid ha så att säga. Mm. det är jävligt sekt att dö på en boss när man kommer långt och så ja. nej man ska alltid ha med sig en fe eller två ja, vilken, vilken boss var det nu som jag dog på ett par gånger utan att ha en fe samma jag kommer ihåg. Alltså jag tycker att bossarna i det spelet är inte supersvåra i och med att de kommer i en sån bra ordning med att du är i alla fall tillräckligt utrustad för dem. Mm. Eh, men de som kanske är de mest utmanande skulle jag nog kanske säga eh, första kristallen den bossen ändå. Du måste slå sönder en mask med hammaren. Mm. är det, 16-slag eller någonting innan du kan börja göra skada? Ja. Uh -huh. Då får man ändå ha tungan rätt i mun för han skjuter eldbollar eller slår det med svansen. och mm. Man har inte simlat mycket liv i den tidpunkten av spelet. Nej, nej, visst. Sen tycker jag att jag tycker att Blind ja. är också ganska... Ja, det var den jag skulle säga. I och med att det är, man måste hålla koll på så mycket. Särskilt då fram mm. mot slutet när det är en träff kvar. Liksom. Mm. Och att den likt draken i första sälldespelet har flygande huvuden också. Mm. Så, uh, det, som skjuter där. Så det, det, det kan det vara mycket att hålla ordning på. Mm. Sen är det väl Turtle Rock bossen också då. Där du måste mm. ha is och eldstav. Ja. Och då dödar man alltid ishuvudet först så att man inte kan göra is eh, ja. uh, Det fick jag ju lära mig den hårda vägen. Mm. <laughs> Den det var bossen faktiskt... är jobbig när du kör randomizer och den är första bossen du möter. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, du skulle men, säga ja. någonting. Nej, det var inget. Det jag höll på att ställa en korkad fråga bara, så glömde. Nej, ställa en korkad fråga, det är roligt. Nej, men jag bara tänkte är, är randomisen uppbyggd så att om det är första barn, bossen. så finns också möjligheten att hitta eld och isdag först eller förstår du Ja, Jag menar jo, jo, men så är väl eh, logikalgoritmen mm. ändå ordnad så pass att om tanken är att det är hit du ska gå först så bör du kunna hitta grejer så att du kan göra det. Ja. Det var väl en det var väl inte alls en dum fråga? Nej, ja lite. Det var ju känns som att den ska vara så självklar. Nej. att eh, Sju av tio gånger så får man börja om för verktyget du behöver ligger längre fram i spelet. Ja, men det är ja, klart just, att det skulle kunna så. Att det blir en softlock, men mm. det, det kan väl hända om du kör en alfa version av en randomizer. Men jag ja. tror att eh, en randomizer med bara link to the past är väl så pass långt gånget i utvecklingen att det är väl ganska säkert att du får en seed du kan klara. Men om du kör en quad randomizer, den är i alfa-stadiet så där kan det bli softlocks. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså det, det är ju så. De här typ två månader när man inte switchat får jag ändå säga Jag har spelat igenom en grej lite så oldschool-spel. Mm. Kanske betydligt fler än vad jag trodde att jag skulle göra, men det har varit jävligt roligt att göra det. Mm. Sen är ju frågan då hur, hur ofta jag kommer att göra det här? Eller om det är lite gjort nu redan. Jag kanske hade lite uppfattningen om att det skulle finnas kanske lite fler spel på Super Nintendo till exempel. Jag vet inte hur ofta det kommer nytt till exempel, eller om det tas bort och läggs till och om vartannat. Alltså grejen är att jag funderar också på det, för jag gick in på, jag kommer inte ihåg vilken konsol det var, om det var Nintendo 8-bit eller om det var Super Nintendo och så fanns det ganska många spel i biblioteket. Sen uppdaterades appen och så kändes det som att Hälften var borta. Och så ja. kom det fram You have something new to play. Och så var det en massa andra spel. Mm. Så jag vet inte. Det kan bara vara jag som har missuppfattat det. Men det känns som att en del spel har tagits bort. Ja. Jag hade gärna spelat Super Castlevania 4 till exempel. Ja, det, men ja. den, den säljer de ju nu istället i någon sån jävla bundle. Just det. Den har jag. Och det, det vet jag att jag pratar om när jag hade köpt den för det körde ju på första Switchen och att mm. det var som att spela på ett smutsigt Nintendo 8 att du tar det en bit och sen hakar spelet upp sig och hade det varit på riktigt hade du tagit ut kassetten och gjort renten mm. och stoppat i den i konsolen igen fast i den Castlevania Collection versionen så var det som att nej, nej, nej, den här kassetten kommer alltid vara trasig och hänga sig. <laughs> ja, fan, vad irriterande. Det, det är väl fixat nu men det är ju helt sinnessjukt att vi antar att det var en romfil som var kass då. Ja. Men hur man kan släppa den? Ja, det måste jag ha känt till det. Det är ju över 30 år gammalt det här i spelet. Alltså, vad fan? Ja, det är väldigt märkligt. Men är det är det dags för dig kanske att köra Super Metroid? Eller har du kört det ganska nyligen? Uh, nej, det är ju evigheter sedan. Men jag håller ju på med remaken på det första fortfarande. Just det! Berätta lite om det. Uh, nej, men alltså, jag tycker att det är ganska roligt faktiskt. Uh. Sen så känner jag ju inte alls samma det här. Jag kan inte sluta spela. Som jag har gjort med Zelda-spelen till exempel. Mm det kommer att gå till slut, men tycker att det är lite jobbigt med det här jävla flängandet fram och tillbaka och nu har ja just det, den dörren längst upp där, ska jag klättra upp dit igen, jag fick ju de skorna nu, och så, aha, det fanns bara en energitank där inne vart var jag skulle nu då jag blir lite stressad av det, tyvärr okay. men absolut Super Metroid- det kommer jag villa vilja köra. Mm. Utan tvekan. Ja, jag sitter nu och bara fantiserar vad, vad, vad spännande det ska bli att höra vad du har att säga om Super Metroid. Varför Därför att de senaste kanske fem åren så har nog det spelet verkligen klättrat upp på min eh, toppspel eh, någonsin lista mm. framförallt på topp Super Nintendo-spel. Jag tror det kommer in på min eh, topp 100. <laughs> ja det är min topp 5 På Super Nintendo mm. i alla fall Ja oh, vad fan det kanske det kan vara för min top del Top med... tre till och med Ja kan ja, okay, man säga topp 5 då Vilka fyra skulle jag tycka var bättre än det ja, mm. Zelda Super Mario World kanske trots allt mm. ja, Sen börjar jag undra så vilka, Vad fan hade jag mer vad uh, ja, fan det kanske, nej, det kanske är Nästan tre då Ja, mm. Final Fantasy 6 har jag nog före det Ja ändå och jag tror jag. Så femma. Jag skulle fem. nog säga att Super Metroid är en jävligt tät två efter Corona Trigger ut i Super Nintendo. No, Okej. Okay. Och det var nog inte riktigt på min topp fem för några år sedan. Alltid älskat det men när man har kört det några gånger och inser att liksom hela bandesignen kontrollen, allting är så jävla välpolerat i det här spelet. Det är så sjukt mm. genomtänkt. Ja. eller så hade de ett jävla flyt men det tror jag inte <skratt> nej det tror inte jag för jag antar att du har sett den senaste då blir det väl Angry Video Game Nerd när mm. han pratar om det här och då går han väl igenom de spelen som kom innan den och tycker väl så här att Ja, men de är ganska de är helt okej, okay, men det finns ju väldigt många irritationsmoment och saker som är frustrerade, även om de är bra spel. Men, så säger jag, men med Super Nintendo-versionen, då, nu, föll på plats. Mm. Liksom, ja, så det är även inte bara rent flaks, utan de hade ju faktiskt kanske gjort så gott och kunnat med en Game Boy version och kanske till original Nintendo där. Men det kanske var lite begränsat. Och så med Super Nintendo fick hon den här, vi pratade om hur mycket kraftfull den var, både med ljud och handkontrollen och grafiken. Det kanske var det som behövdes för att det skulle bli riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, ja men man märker att det, det, det är ett spel med brister såklart om man kollar på första, men med jävligt mycket potential. Sen är det ett mm. ganska tidigt spel i 98bit också. Det får man också tänka på. Ja, ja. Men ingenting man måste ta hänsyn till förstås. Mm. Eh. Nej, men man säger att de gjorde inte en uppföljare till den konsolen i alla fall. Nej, men jag körde faktiskt genom Gameboy-spelet för första gången i vuxen ålder. Och det var bra faktiskt. Ja, men faktiskt. <laughs> det, är, det är inte så jävla krångligt. Alltså... Förlåt, det var inte meningen. Vad elak jag var. Nej, nej, nej. Jo, nej du sa ju det som jag skulle säga du hade ju rätt och där är det ju ganska begränsat med vad du kan göra tills du har tillräckligt många Metroids då låser de, då låses ett nytt område upp och så drar du dit dödar alla Metroids och så är det ett nytt område så det är ju inte så jävla liksom det är inte lika lätt att gå vilse i tvåan tycker jag som i första ja så där körde jag igenom utan karta eller någonting. Ja, okej. Okay. In, inget internet förutom på sista bossen, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja. Men då missade jag High Jump boots också, men det går uppenbarligen att klara spelet utan dem. Mm. Ja. Så jag, jag tycker nog att det, det var nog mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, ja men det är ändå kul. Mm. Sen tror jag inte du skulle gilla det. <laughs> Antagligen inte. Men det skulle vara kul om du gav det ett försök. Men nej, har du det svårt med Zero Mission så kan du nog undvika. Ja. Nej, men alltså, jag, jag tror att Zero Mission kommer jag bli klar med. Och jag kommer konstatera att det här var ett bra spel utan tvekan. Mm. Och så tror jag att jag kommer tycka att Super, Nintendo, eller Super Metroid är ännu bättre Ja. men jag, jag tror inte att jag kommer hålla dem som favoriter det tror jag inte det kanske ändå är det dags det, man vet ju att trian om man supermetroid tar ju vid där tvåan tar slut mer eller mindre så det kanske mm. hade varit lite, lite roligt att faktiskt spela tvåan en gång då. det var lite av den anledningen som jag körde det eftersom eh... När jag var barn. Det var inte så, jag, jag hade väl jag hade Game Boy, Men då, jag köpte inte så många spel till den. Jag Nej. köpte i, i princip bara begagnat. Och eh, Metroid var typ inget jag hade sett i en butik ens någon gång. Nej. Och jag, jag tror inte att det var, var svårt att få tag på heller egentligen. Det, var bara att det, det fanns inte tillgängligt någonstans. Där jag köpte mina spel helt enkelt i Game Boy. Så att det blev liksom aldrig av. Och så tror jag att jag testade det på emulator någon gång, men jag har aldrig riktigt fått känslan av spelen när jag kör på emulator. Det är alltid mm. någonting som fattas. Okej. Okay. Och det är klart att en emulator kan ju inte efterlikna en konsol helt perfekt. Och ska du ha en emulator som är nästan perfekt, då måste du ha en jävligt stark dator för det. Mm. Vilket i sig också är helt sinnessjukt. Men... Mm. Du, jag bara ska flika inet Jag äh, kollar upp en grej här nu då, under tiden du pratar lite. Mm. För jag bara fick en känsla, kom det inte någon remake? Och det gjorde det ju. Det kom ju Metroid Samus Returns istället för Return of Samus. Mm. Det är lite synd att inte det finns på Switch, kände jag. Utan att det är ett 3DS-spel. Det, men det var fan lite så under den eran. Det var väl... Innan Switch kom ut på marknaden eh, så kändes det ju lite grann som att Nintendo släppte alla bra spel till 3DS. <går> ja. Och de stora titlarna men som inte var lika roliga släppte de på Wii U. <går> ja, det är en jävla grej att göra. Det är helt skikt för <går> Nintendo 3DS har ett fantastiskt jävla spelbibliotek. Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Det... Och 3DS-enheter börjar fan bli rätt dyra nu alltså. Mm. Uh, Nintendo Switch och det spelet släpptes samma år, 2017. Mm. Oh. Det Känns ju också som att uh, nu vet jag inte hur stor den här 3D-grejen uh, har i det spelet uh, eller i det apropå då är Link to the Past men är Link Between Worlds är det, det heter bara uppföljande. Mm. Det är lite synd att de två inte bara har uh, portats över till Nintendo Switch kan jag tycka. Ja, alltså att, ja, men jag håller med dig till 100 att de gör remasters på... Okej, okay, Bravely Default eh, får väl ändå säga att så. Men det kanske jag pratar lite mer om sen. Eh, men Nintendos egna titlar, att de ändå har släppt eh, HD och remasters av alla möjliga typer av Zelda-spel i 3D. Och eh, The Says komma en Remake på Ocarina of Time och så vidare. Mm. Varför kan de bara inte släppa spelen som kom till 3DS till Switch i sådana fall om de ja. vill att man ska spela deras bästa titlar fast remasterade? Mm. det kan man verkligen fråga sig. För A Link Between Worlds är eh, bland de bästa i serien tycker jag. Mm. Gött. Det var definitivt ett sådant spel som jag inte kunde sluta spela. Mm. <laughs> Och som jag ville klara till 100% för jag inte ville att det skulle ta slut. Mm. Ja, jag fattar och det är så som det är nu jag kommer ju aldrig köpa en 3DS det vet jag ju så nej det är ju 2500 spänn eller någonting bara för ja, enheten nej. det är rätt mycket ja, pengar ah, jävlar, ja. enkelstöd fick jag Jaha. så nej det kommer jag ju aldrig att få spela då om det inte är så att det kommer till slut man vet ju aldrig Ja, det är ju helt obegripligt. Fire Emblem-spelen till 3DS är ju top-notch. Mm. Hade de haft... Alltså, nej men på riktigt så alltså, hade de bara släppt... Ja, men säg att de släppte många spel till 3DS men säg att de hade gjort som med Super Smash Brothers, så att ja, men det kommer en Wii U-version och det kommer en 3DS-version. Mm. Tänk om de hade gjort det med fler titlar. Då hade inte Wii U varit den floppen som det var, tror jag. Nej. Visst, varför kanske, inte? Kanske inte Eller, ja, det är klart framgångsrikt men hade haft ett mycket, mycket bättre spelbibliotek. Mm. För det kan väl ändå jag hålla med om som är lite av en Nintendo Fanboy, att <laughs> det var rätt fattigt på ett gediget spelbibliotek till den. Mm. Och de spelen som var jävligt bra fick ju faktiskt en remaster sedan till Switch. Men 3DS-spelen tycker jag förtjänade ännu mer. Ja. Håller med. A Link Between Worlds, det skulle ju se ut i princip som remaken på Link's Awakening. Man hade kunnat göra en sån grej. Ja. För de är rätt lika varandra. Verkligen. Förutom att A Link Between Worlds är mycket bättre. Ja, okej. Okay. <laughs> oh. Ja, nåväl. Tar vi det här vidare nu då? ska jag nämna något jag har spelat kanske eller om du ska fortsätta jag vet ju att, jag tror jag anar vad det är du vill prata om och jag vet ju att det här är ett spel som jag tror du kan behöva lite tid på dig för så därför tänkte jag att jag berättar gärna om en film som jag har sett innan gör det väldigt gärna det ja, jag har sett filmen Sinners är det en film som du känner till? Berätta lite mer om den. Det kanske är till och med så att jag har sett den. Ja, det är Michael B. Jordan, han som är med i Creed-filmerna. Han gör två roller i den här filmen. Två tvillingbröder mm. som återvänder hem till sin vad ska man säga, hemby eller hemstad efter att ha tillbringat lite tid i Chicago. Där de har kommit över pengar. Och de bestämmer sig för att öppna någon form av jag säger nu, en nattklubb med bluesmusik. Just det, så bara. Och de hämtar en kille som är vass på gitarr. Ja, precis. Den har jag sett. Ja, fortsätt. Ja, jo. Den hade kommit på streaming äntligen och jag missade den här på bio så därför så valde jag att se den här omkvällen. Mm. Och och kan säga att den, den påminner mig lite om From Dusk Till Dawn faktiskt. i Fan, vad det här skulle säga säga. Ja, ja, liksom då, att de har en ja, ursäkta nu då liknande plot twist skulle man väl kunna säga. Så in i helvetet Ja. Och eh, lite precis som är From Dusk Till Dawn som är Sinners så tycker jag att de filmerna har sin skärm efter den där twisten mm. men att de är ännu ännu bättre innan det. Uh, och eftersom från Dustin Dawn var först då, så tycker jag att den klarar den vändningen bättre än vad den här filmen gör det blir lite för generiskt och så vidare när det kommer i den här filmen tycker jag mm. med fighten, och du, de gör ju vässar pålar och de fixar uh, vitlök, uh, inlagd vitlök och holy water och allt det där Ja, och så vet du är den här klassen, ja men vampyrer och soljus och det där ja, ja men de kör den grejen Ja, jag tyckte det funkade i den här också. Ja, den gör jag det lite sämre bara. Jag håller med att upplägget är väldigt likt. Så att det, det är liksom någon typ av gangsterhistoria. Det bygger upp till en helt annan sorts film. Mm. Och sen bara tvärvänder det och så är det eh, köttigt och vampyrer. Ja, Sen tycker jag den här hade en ganska kul twist med det här att vampyrerna kan inte ta sig in om ingen bjuder in dem. Nej, det är väl en sån där riktigt gammal uh, vampyrgrej tror jag. Ja, det är det. Mm. Så det var roligt att de fick med den också. Uh, men det var ju också den här filmen, jag tror att jag skickade det till dig va? Uh, när uh, det är en tjej som är med i den här filmen som spelas av Hailey Steinfeld- uh, Härlig roll. Om, hon, om jag nu ska bli biten av en vampyr så får det ena hon. Om man säger så. Ja. Men det här fick mig det som hände. Att säga högt för mig själv. Vad fanns stod det? Och spodde tillbaka på HBO Max. För det är en scen. Det här hände flera gånger jag säga, men jag spodde bara tillbaka en gång. När hon säger pussy. Och den här pajsaren, om det är är någon jävla AI-grej som bara översatt det här. Man vill säga att det är en människa som på fullaste allvar har valt kussi murra. Hur i helvete är det möjligt att välja det ordet? Jag fick pausa så jag rätt. Det känns väldigt eh, 1993 att göra den <laughs> översättningen. Vad så jävla roligt att välja så specifikt ord Ett så specifikt ord som också känns helt jävla rimligt ja. 92, nej 94, nej, nej det var det VM-året ja. 93 ja. Ja. Det är Helt, helt briljant Så det kanske är en old school-översättare Antagligen men ja, det, det är ju ett vidrigt ord. <laughs> ja, Roligt som fan, men det är ju vidrigt. Ja, jag skulle fundera. Finns det någon situation där det skulle kunna gå alltså gå och säga with a straight face? Ja, inte som någon typ av sweet talk om det är där du tänker. N nej, nej, men någonting. Ja, men säger sweet talk. Nej, absolut inte. Uh, skulle en läkare? N nej. Alltså, det, det, finns det någon situation där det skulle kunna gå att använda? Jag men tycker att någon... då ska vi ta en liten titt på kuss i murran. Du kan sätta dig där. Ja. Nej, det går ju absolut inte. Nej, men fan, inte. Det då lägger man ju benen på ryggen och flyr. Ja, nej, usch. Jag, jag, blä. Nej. Mm. Nej, vad fan, sa man det på dagis för att fnissa, typ? Mm. Ja, men så ska jag säga en. Mycket, mycket på den tiden. En gammal, gammal, lärare Du vet på den här som jag sa en gång. den här tiden då lärare i skolan fortfarande var fascister. De skulle använda det ordet. Som den gången jag blev tvingad att smaka på den där jävla leversturningen. Ja, men det var väl också en sån jävla grej på lunchen när man blev tvingad att äta grejer bara för att man sa, ja men det här tycker jag inte om. Ja, nu ska mm. du äta det. Du måste smaka. Ja, du måste smaka. Jag kommer ihåg den här jävla Majlis, den här och min fröken, de stod och brustade upp sig. Så jag kunde inte gå. Jag kunde inte skjuta ut stolen och så var jag tvungen att smaka. Och så var det så jävla äckligt, kommer jag ihåg. Och så, så nu kan du Så, nu kan du gå, sa de sen. Och så var det väl ofta sådana här grejer man vet att man inte tycker om. Nej, men ja. jag får kvällningar när jag äter det, för jag gillar det inte. Jag har provat det en gång, jag tyckte det smakade fan. Nej, du vill jag inte. Du måste smaka. Mm. Om jag inte har sett det, då har det inte hänt. Mm. Det där jävla trädet som faller ut i skogen, det har fan inte gjort något ljud. Mig lurar du inte. <laughs> Eller om det bara var inte jag, en mak maktutövning. Men jag ser att man... När man terminen drar igång, ska jag prova det då? Om, om, ja, det, om, det. om jag sitter i matsalen på jobbet och en elev inte har ätit, du säger men varför äter du inte? Nej men jag tycker inte om det. Nu smakar du på det där. <laughs> eller nu <laughs> äter du upp maten du har <laughs> tagit. Du, du, du kan ju få sparken, gör inte det. Det är klart som fan jag inte tänker göra det. Nej okej, okay, du tycker mm. inte om det. Nej men fine. Då har du i alla fall tagit och provat. Eller... Vet du vad jag kan tänka mig? Att man, man ser framför... Eller så äter man någonting annat för det har man möjlighet att göra. Mm. Jag skulle kunna se framför mig att uh, en, uh, alla dinda tecknade från 92 år där mm. Så bjuder ju Sultanen Jago på kex som han inte tycker om. Mm. Och så vill han ju inte ha det. Men Sultanen begriper ju inte och matar in dem där i käften. på mm. här, så en kaka. Det. Så kändes det. Sen senare när Sultanen är fången så står ju jag Jago och bara trycker ner kakor i hon Så, <laughs> så man skulle åka tillbaka när man gick på gymnasiet, Letat upp läraren och så hej, minns du den här Lerosturningen? Ja men <laughs> smaka nu då. Jo, men jag tyckte om jag tyckte att Sinners var en jätte, jättebra film. Tyckte att den slutade coolt också så där. Mm. Mm. Ja, slutet var skitbra tycker jag. Ja och jag tycker att eh, jätte jättebra skådisar eh, jag såg att han som spelar den här han som är bra på gitarr som du sa eh, var ju hans absolut första roll och det känns det som att det är en jävligt cool första roll att göra och liksom göra den så pass bra mm. så om man vill så har han nog en uh, ljus framtid som skådespelare framför sig också mm så tycker absolut att surfa in på HBO eller HBO Max eller bara Max vad den nu heter <går> nu för tiden den ska ju byta namn igen såg jag så ser den om du har tid över gillade den ja jag tycker den är skitbra och nu spoiler eller ska jag sabba för det, nu ska Emil få prata JRPG tror jag bestämt ja så småningom så <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men jag vet inte fan det är ju ett tag sedan vi spelade in och pratade om att jag hade spelat Resident Evil då? Uh, mm. Kanske. Ja, det gjorde du förresten. Det gjorde jag. Eller vilket Resident Evil är det du menar? Jag har kört ettan, tvåan och de båda versionerna av fyran. Jag tror faktiskt bara att du pratade om att jag hade kört fyran. Ja jag började Prata om den här knivgrejen mot han, Krauser, eller vad heter den? Ja, precis. Ja men det jag har då jag väl pratat det. om bra. för jag påbörjade Resident Evil 5 också, men då tog jag PC-versionen. För jag tyckte att ja, men det var ändå ganska nice att köra Resident Evil 4 remake med mus och tangentbord. Inte lika skönt som kontroll, men skönt för siktets skull. Gameplayet, a ah, vet inte fan alltså, skit men tänkte jag tänkte men femman kan jag väl köra, det var länge sedan jag körde igenom, det är väl, går väl att ta sig förbi, tänkte jag mm. eh, fan heller jag dog hela tiden ja. eh, det är något jävla ställe dels är det ju det här kaoset med att det springer en massa folk i den här stan man är och jagar ja. den. det är väl styrkan med femman eller det som är grej med femman, för det är ju inte läskigt för femöre och sen kommer ju en motorsågsnisse och a som man har med sig som hjälp är ju en katastrof. Det, ja. det, det är allmänt känt. Eh, men då kommer den jävla motorsågsnissen och så skjuter man ner honom. Så här, Gött, han är död. Fick jag tag på en nyckel. Då kan jag springa upp för den där trappen och låsa upp dörren och så kan jag stå där då och mata ner alla personer som jagar mig. Och sen helt plötsligt så ser jag hur min gubbe dör. Ja, då har det dykt upp en till motorsågsnisse. Vad oh, fan. Men han har spånat bakom en och det kändes väldigt mycket så med Resident Evil 5 att det är tomt på fiender men helt plötsligt ser är de alltid bakom en. Det är lite som med eh, hundarna i Dark Souls-spelen att springer du tillräckligt långt ifrån dem så teleporterar de sig så att de är nära. Mm. Har jag tydligen sett då i någon sån här eh, Out of Bounds-video att det känns, där han kommenterade det känns som att man springer ifrån de där hundarna och helt plötsligt så är de på en. Och då visar han, om vi om liksom flyttar bak kameran så ser vi att aha, de teleporterar. Mm. Så kändes det med fiender i Resident Evil 5 och då blev jag Ja, förbannad. det är rätt rötet faktiskt. Och att det var två motorsågsnissar också. Och sen, okej, okay, tredje försöket är ja, men nu... Nu sniperar jag bara, för det är, det är det vapnet som gör mig skada och så tar jag ner honom först. Och sen så gör jag mig redo för den andra. Nej, då kommer den inte. <här> <här> och sen är ju kontrollen att han egentligen bor på Resident Evil 5 till PC värdelös. Ja, okej. Okay. Mm. Tyvärr, alltså. Nej, ja, det låter ju synd. Det är gott att sikta, förstår jag. Ja, det, det är det som är det goa. Men att springa runt med Tanny i de spelen. Är piss. Totalt jävla piss. Ja, tråkigt. Men det var du antar att du kunde bara slänga in en handkontroll istället. Jag har inte gjort det än. Jag lyckades ändå plåga mig en bit vidare tills man åker båt på en jävla massa ställen. Mm. Sen har jag inte kört. Men det är, är det i tröskeln när det var en äh, krokodil-slash-alligator hela tiden. Ja, det är också ett jävla pissställe, eller? <laughs> att i ena stund tog dem på ett skott för att man lyckas träffa dem typ i ögat eller någonting. Mm. Sen man väl siktar dem i ögat, nej men då dör de inte. Och så tänker man, ah, fan vad jobbigt. Ah, ja, men jag får inte vara för nära för att då käkar de upp en. Och så ser man hur den flyger mot den och så blir man uppe att så är det instant death och så får man börja om ganska långt bakåt. Det är ju inga... Nej, Jag hoppas ja. att det blir bättre när man får uppgradera vapnena lite grann men nu känns det ju lite grann som att eh, att femman var nog fan det är inte så mycket bättre än sexan som, som jag alltid har tänkt. Kanske inte. Kan fan vara så kan jag, kommer du ihåg att jag berättade för dig, jag vet inte om det var i podden eller inte men att jag hade börjat spela det på PC för jag tänkte, det här kan jag tänka mig att köra igenom igen. Och jag sa till dig att jag pallade inte för det var ingen bra. <laughs> kommer <laughs> du ihåg det? Det var länge sedan va? Nej, det är inte så jävla länge sedan. Precis i början på sommaren tror jag. Jaha, ute på maj eller början på juni. men Jag kommer nog jag kommer att köra igenom Resident Evil 5. Det, det, är, det är inte så dåligt som jag har fått det att verka som nu. Det är bara att de delarna i det här spelet som är irriterande är jävligt irriterande. Mm. Eh, sen kan det faktiskt också vara helt okej. Okay. Men ammunitionsbristen som är liksom grejen med survival horror. Det, det, Resident Evil 5 och 6 är inte upplagd för den eh, resursbristen. Mm. när du liksom råkar ut för monster som är ett jävla dynasty warriors eller vad fan de heter de här, där du bara slaschar hårdar av fiender mm. då kanske du inte ska få tre i ammunition till en pistol nej, precis jag tycker att det är lite dålig balans så Ja. Resident Evil 4 hade redan 2005 en väldigt bra balans tycker jag mm. absolut men JRPG, jo, jag köpte ju Bravely Default HD, Flying Fairy till eh, Switch 2. Mm, och här, innan du får fortsätta. Jag har ju faktiskt tittat på detta med och känt ett visst lite litet sug. Mm. Men jag tror att det lilla du har berättat för mig så har jag blivit avskräckt. Nej, och jag tänker då. att det kanske är ännu mer så nu... Uh, jag fattar att det verkar vara kanon och du ska alldeles här få fortsätta. Men det kanske blir alldeles för mycket J i RPG för min del. Men berätta nu. Eh, nej, men alltså, spelet är ju otroligt stämningsfullt. Det ska också tilläggas att jag missade det på 3DS. För det släpptes ju under tiden jag var student. Och då var det inte att köpa 3 ds spel som var första prioritet, om vi ser till min ekonomiska situation just då. Mm. Eh, sen hade jag väl glömt bort det spelet och jag ångrar väl ändå att jag inte köpte det så småningom på ett sätt. Eh, samtidigt så är jag glad att jag fick köra Remaster för den är skitbra. Men eh, det är ju verkligen ett Final Fantasy-spel. Ja, okej. Okay. Det är ju ingen snack om det. V vad, vad det går ut på är att du ska typ återuppliva... Eh, världens fyra kristaller. Ja, oh, okej. Okay. Och man är fyra karaktärer som ska hjälpa varandra att göra det här. Och så finns det då såklart någon typ av armé som jagar dig och försöker stoppa dig från att göra det. Väldigt klassiskt Final Fantasy. Mm. Med, med kristallerna och allting. Och jag kunde liksom inte tänka mig, varför heter det här inte bara Final Fantasy? Någonting. <laughs> ja. För, för jobbsystemet som man har det är liksom taget från bland annat femman, att ja, men du kan vara freelancer eh, i de gamla Final Fantasy-spelen tror jag heter Onion Knight. Ja, okej. Okay. Eh, och, och, och sen låser du upp Thief eller Ninja Black Mage, White Mage alltså alla de här eh, är klassiska Final Fantasy klasserna, så att säga. Mm. Och itemnamnen är samma... Eh, maginamnen är samma som i Final Fantasy med Fire 4, Fira, Firaga. Eh, men tydligen läste jag sen på nätet att det hette Final Fantasy först. Ja, okej. Okay. Vad, vad var det var för undertitel kommer jag inte ihåg, men, men det var ett Final Fantasy-spel först, men sen så bytte man namnen på det. Till Bravely Default, vilket är ett konstigt namn i sammanhanget. Ja, men det kan man väl lugnt säga. Det, det är skitsamma. Um, och det kanske var lika bra att det fick heta någonting annat för det, det, det kan finnas någonting bra med spelstudios som istället för att släppa en miljard titlar av samma spelserie så kan man ju släppa liknande spel som bara heter annorlunda, lite grann som Elden Ring inte heter Dark Souls 4 mm Musiken i spelet är väl bland eh, kanske de bästa soundtracken jag har hört, tror jag. Yes. Vad intressant. Uh, skulle du säga... Vi pratar lite om det där med... Är det orkestermusik eller är det mer old school? Menar, mm. Är musiken modern orkester eller är det liksom... Tänk dig, orke ett, ja. <laughs> Tänk dig orkester och en... Folkmusikensembel och ett power metal band som spelar ihop. <laughs> oh, Okej. Okay. Det är oh, yeah. musiken i Bravely Default. Rusket mm. är jävla bra. Bossmusiken är kanske den bästa power metal låten jag har hört. Ja, oh, nice. <laughs> Så det spelet har typ allt. Och inte en allt för stor värld heller. Den är precis lagom. Mm. Och när du kommer tillräckligt långt i spelet så får du en båt så att du kan åka på vatten till lite olika delar av världen. Och så småningom så får du en flygande farkost. Ja. Så det, det, det är så klassiskt det bara kan bli, men sen kommer det lite twister och de kommer jag inte avslöja. Nej, gör inte det. Men helvete, vilket bra spel. Och mm. Sen får man ju vara beredd på att man kommer behöva grinda en del om man yes. vill klara de riktigt svåra grejerna. Men man måste inte göra det. Och i remastern så står det också tydligt när du kommer till en dungeon, mellan vilka levels ja, det är det är anpassat för. Ja, okej. Okay. Och är det några levelar under, ja men se bara till att med fienderna så är det ju lugnt. Mm. Och sen kan du ju ställa in också hur ofta det ska bli en random encounter. Vad ja, alltså har jag hört? Från 0 till 400 Men 0 procent random encounter, och 400 procent måste du låsa upp med ganska roliga minispel faktiskt. Ja. Det, det är ett minispel där eh, inte helt olikt de här. Jag vet inte om förkortningen till de här nya spelarna är oss bara. Eh, och kommer väl från oss Tatakai och ändan till eh, DS. Mm. Finns det en engelsk version som heter Elite Beat Agents också. Där du liksom en pekaren ska peta liksom i takt till musiken. Men i Bravely Default HD så använder du musfunktionen på Switch 2. Och så använder du båda gojkons med mus och ska försöka fånga liksom. som alltså man måste göra så? Ja. Ja. Okej. Okay. Och det är många gånger som jag råkat gå in på den menyn från minispelen fast jag inte vill. Och en enda sättet att gå ur den jävla menyn är att plocka loss gojkonsen för jag kör med Pro ja. Plocka loss de här jävla gojkonsen eh, Sen trycka på cancel och sen sätta tillbaka dem. Mm. Nej, det, det, det, låter... det, det, det är en process som jag känner att det här kunde de väl för fan ha tänkt på. Ja, eh, det kan man tycka. Men ganska ut, det finns ett annat minispel där du ska styra den här flygande farkosten de har fast inifrån. Och då har du liksom en spak där du ska dra för att åka upp eller ner. Och sen så har du liksom ett roder som du ska snurra på för att svänga höger eller vänster. Och så ska du åka ja. genom ringar. Lite pilotwingsaktigt faktiskt. Ja, okej. Okay. Och det gör du också med musfunktionen, då. Mm. Så då använder du båda. Det är inte så att du har en mus utan du har två mus att spelar med samtidigt. Det var kul, det var kul att sitta och latcha med det ett tag. Ja, jag kan tänka mig det. Och då kan du låsa upp lite grejer. Men alltså har man inte kört det så tycker jag att man ska göra det och är man definitivt ett fan av säg Final Fantasy 4 5 och 60 Super Nintendo så är det här ett givet jävla spel. Mm. Ja, jag ska väl inte tappa bort det helt då eller tappa bort det. Jag ska nog inte avfärda det helt helt enkelt. Nej, sen måste du inte göra som jag som alltid ska levla allting till max. För att, att det är roligt att spendera sex timmar med att grinda. Det är inte ja, Det, det, det, det ska jag nog inte tänka, det kommer nog inte jag göra. Utan jag är nog mer den som skulle lägga mig på en lagom nivå. Ja, och sen så kanske man kan grinda lite i slutet så man klarar sista bossen. Jag grindade ju till 99 hyfsat tidigt ändå. Mm. Så det är väl contentan. Alltså jag rekommenderar det väldigt starkt. Ja. Sen finns det två uppföljare också. Bravely, Bravely Second finns tror jag bara till 3DS. Och sen finns Bravely Default 2 som egentligen är tredje spelet i serien. Ja, oh, okej. Okay. Så... Oh. Ja, det är de här old school RPG'erna som blir bäst. Final Fantasy-serien har varit lite så här halvsvajig tycker jag sen 12. För mm. tolvan är rätt bra. Och sen de här klassiska Octopath Traveler är ju också kanonbra. Sen såg jag på Nintendo Direct att det kommer en Octopath Traveler 0. En, mm. en typ prequel då. Ja, det, det var några som höll på att köta om att det har varit något, var något mobilspel som har funnits också. Ja, okay. Men jag uppfattar det inte riktigt så när jag kollade på det faktiskt. men jag, ja. Sen var det väl något som hette Adventures of Elliot eller Elliot's yes. Adventure eller sånt där, som också såg ut som att vara en perfekt blandning av Secret of Mana och Octopath Traveler. Ja, jag tyckte det så jättemysigt ut. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle nog kunna passa mig rätt bra med lite mer action RPG. Mm. RPG. <laughs> action RPG. Ja. ja jag är eh, Det var jag att... demo ute ikväll på det för övrigt. Ja, ah, nice. Men jag, jag tycker du ska testa October Traveler. eller i alla fall mm. kolla på gameplay videos eller någonting. Ja, jag kanske kan låna det. Ja, det får du absolut göra. Någon gång sen. Ja. Um... Tänker också här framöver att ja, du, du har ju ett spel. Um, jag kanske skulle kunna uh, låna lite Switch-spel av dig, helt enkelt. Ja, ja, ja. Vi se om någon passar. Jag har typ 80 uh, jag stänkte... jag tänkte framförallt, uh, nu hade man ju anat att det kanske skulle kunna bli en... Uh, nu var det ju, den här Nintendo Directen, det var ju Partner Showcase. Uh, så det var inga Nintendos egna spel, om man säger så. Mm. Uh, men nu börjar det prata om att det är nog på G också. Och om det blir Metroid här framåt i uh, december och någonstans så kanske det hade varit kul för mig att köra igenom den remastern på ja Metroid Prime remastern där. Ja, det tycker jag definitivt du ska göra. Åh oh, jävla vad jag hade klibbat fast i stolen. <laughs> Är det varmt? Ja. <laughs> Rövsvetten. Jag, ja, jag har shorts också om en jävla anledning som jag egentligen inte gillar. Så där jag bara kände fullt med hår och allting. Aj. Nej, men det, det har fan varit så de senaste en och en halv, två veckorna att allting som min hud har vidrört har blivit blött. Ja, det är helt sjukt. där. Jag har inte kunnat ta armarna i kors för att bli de plaskvåta. Jag har inte mm. kunnat sitta ner med benen i kors för att då rinner det längs liksom vaderna. Mm. Ja. ja, det är otroligt. Jag är inte byggd för värme, så är det bara. <laughs> Nej, men sån här jävla värme är väl ingen byggd för? Nej, allt över 23 grader. Det är döden mm. för mig. Ja, jag börjar tycka samma faktiskt. Och om du inte ska spela Octopath Traveler så tycker jag ändå att du ska lyssna på bossmusiken. Mm, det lovar jag att jag ska göra. Det är en jättespännande power metal-dänge. Mm, gött. Men är det någonting mer speciellt? när vi har ju kört Donkey Kong båda två, men... Ja, det tror jag eller det vet jag att om vi sparar det en vecka så kommer jag vara helt klar med det. Ja, det skulle ju också kunna vara. Ja, det tror jag. Jag vet ju nu ska jag inte avslöja för dig då hur många layers det är, men jag är ju helt, helt hundra på att jag ska till sista nu, så kan jag säga. Ah, okay. ja, jag trodde att jag hade kommit lite för långt och tänkte, jag oh shit, nu har vi ju snart kört igenom allting. Mm. Och så skulle jag bara testa Bravely Default bara för att se hur det var och tok fast när redan Men vilket lager är du på då där du slutar? 800 fortfarande. Ja, okej. Okay. Ja, jag har bara spelat i några timmar. Mm. Tog du det ändå till 800 rätt snabbt för jag ändå säga. Ah, jag körde ju intensivt som fan. Ja, jag förstår det. <laughs> Men jag behöver utforska de andra ställena lite mer. För det har jag inte gjort så mycket. Mm. ja Nej men det låter väl bra att skjuta lite på Donkey Kong. Mm. Ehm, sen, jag var inte jätteimponerad av Nintendo Direct idag. Nja, det är inte jag heller. Kan jag inte påstå. Det, men alltså, lite så här för mig då. Jag är ju lite småsugen på att kolla in Persona-spelen. Skulle man gilla dem, då är det väl jättekul att det kommer det här Persona 3 Reloaded eller Reload eller vad fan det nu heter. Kommer mm. till Switch 2 då. Det är ju alltså, skitbra. Eh, men annars så det var väl lite meh. Det var inget fel på den. Den var väl helt så här en fem av tio. Ja, men nu, nu, nu kommer alla sådana här generiska spel som eh, gemene gamer som inte har ett riktigt tv spelsintresse spelar. Det var typ mm. det. ja Det var någonting som såg ut som Dead Space som verkar spännande. Mm. Ja, det var det. Vad är det nu hette? Ja, jag, jag glömde bort det, men eh, det såg jag ändå rätt schyst ut. Mm. Så det uh. lite hypead för det, men när jävla fotbollsspel och Apex-spel. Nej. Jävlar, vad skiter i det? Värst av allt, alltså såg du det där. När jävla läger simulator? Vad fan är det för någonting? Ja, det är. Du ska tända eld på en pinne, och sen måste du tänka på hur det lägger på de andra pinnarna så att elden inte går. Ja, det, alltså det, det känns väl lite som att. De här simulatorspelen eh, som inte är med bil eller flygplan utan som är kli klippa gräs, laga mat och måla hus och måla bilar och eh, ta bort färg från hus och sånt där. Nu får att det var... ursäkta det här men det känns väldigt mycket som visa patterna på Twitch-spel. Ja, kanske. <laughs> ja, nej, men det känns som att har det inte gått troll lite i det som sagt att göra upp en eldsimulator, där går nog gränsen va? Ja. ja. Och du kan ja. koppla upp det på nätet med webbkamera och så kan du spela med fyra kompisar samtidigt. Varför mm. då? Jag vet inte. Det är som när de ska göra upp Eldie Robinson. Man kan göra det tillsammans med fyra polare kanske. Mm, och det vet de har vem som, som får åka hem. <laughs> det, det kanske finns... Emil, det är du som får lämna Panenga ikväll. Nej, <skratt> <skratt> vad fan där du brukar jätta. Jag skulle ju ryka första veckan om jag var med i det. Nej, vet, vet du vad jag tror? Vet du vad skulle hända med dig? Nej. Du skulle åka direkt i den första veckan. Mm. Typ när de ska bilda lag. Så åker du ut i någon brottningstävling där som det kan vara ibland. <skratt> Men så får du åka till det här gränslandet. Ja. Och så kommer du barn som där Där kommer du bli så omtyckt Så att du kommer aldrig bli Du kommer aldrig vinna och få och ha chansen att ta dig till Robinson Men du kommer aldrig bli utmanad heller Så du kommer vara där hela säsongen Och sen gå in i finalen direkt Som en joker Ja, ja det är Emil Säger de när du kommer att gå där över stranden Åh fan här har vi svultit och gått ner 20 kilo och han har blivit ännu fetare än jäveln. han har bara suttit där vid en pool och druckit sprit hela dagarna ja Nej, jag tror du skulle gå ner på gränslandet faktiskt för det är samma sak där Ja, okay. så ska jag bara påpeka fan också Ja. <laughs> äh, vad fan ska vi säga så så länge Ja, det kan vi göra. Nu har, nu har vi ändå spelat in i en timme och fem minuter. Ja, det får vara, det får vara bra så. så ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss igen. Och uh, hoppas att vi ses ganska snart igen nu. Det var väldigt kul att spela in igen tycker jag. Det tycker jag också. Och uh, sen vill jag också passa på att tacka alla tre gånger vi så här.